A kéremes szövegő matáig az a kéremes szövegő matáig az egészre Tehát ez az, amikor eltöveg a hallgatásra leegyezésben. A legfontosabb, amit ebből nem kell jegyezni, mert nem szükséges, hogy mindenki szófeléktől a szövegő, a azt vagyunk, hogy ez az az lehetséges, hogy ott a szövegők, hogy a nagy számítás esetben. De egy nagyis megjegyeket Törvénynek, igen, tehát okay. egy utadék és utána az alapján egy ötkel képve teszte a szálló, tehát utadék érdés, egyáltalán megindítás tudás szakadó. Na, lehet beszélni az beszélni, Történik, teremtő, a szírusi törvény szerező, hogy megvan a légyújtiség irozásban, sok helyen még nagyarázik szóval. Tehát az, hogy a a hogy még azt ajánlnám a legjobban szóval. a mennyeket, ahogy mindegyéppen átélye azt a pársasztára, hogy megvásztak, mert nem tud soha van szó. Szóval. Meg peso, a megnyilvánításra vonatkozásában nem mindig a változás. is a szabályok nem történt változás. A kívánó nyelvűben készített vonatkozásában a kívánó A olyan értelemben van hogy van egy változás, ami utána nem hogy kívánással eljárással, a egy kívánóval egy kívánóval egy kívánóval egy kívánóval Áll, soros mondod, mondod úgy, hogy ez a szabadság, igen, én a szabadság, de ez egy olyan, hogy valahogy ez egy olyan, hogy de ez egy olyan, hogy valahogy ez egy olyan, a valahogy ez egy olyan, hogy valahogy ez egy olyan, hogy valahogy egy egyszerűen sajátos megosztott hatást főről beszélhetünk tulajdonképpen az, hogy a taktatóságnak a nyilatkozata, amire határozóket kap annak megkétenére, az abban az egy kérdésben, a nyilatkozói köképp a szónyugatotás szerve szokott nem akarok köködni hogy szeszerűen határozók hozni, hanem ha egyéb okok miatt egy pozitív haszatósai hozzájárulás birtokában nem tud, nem, nem tud megoldani, akkor meg kell adni egy engedést. Megleges naphatósági igazkodva esetén szerint megfoglóan elzet, mert abban a esetben már nem lehet adagadni a kezdetben elbír rávát. Határügyek vannak a közreműködés megállapotni rá fel a közreműködése. Vagy a naphatóság sajátos jellegyel bír a ügyben egy államutatási lejáratot a működő e, pozíciója, hanem például e, nem felebben tehát nincs itt félzikóra, viszont a vélemények figyelben kívül hagyása, aki azt úgy <coughs> az eljárás feletett szeretnék, ez ég és a további vérni, az hogy nem egy egy tudelem lehet, aki és erről közelebb, hogy az akatotszágban így az eljárás. Uh, különösen a nem kívánok olyan én, amire esetleg egy egy egyedül amire érdemes a az A 1. rész a rész a rész a rész a rész a rész a a rész hogy a rész a rész a rész a a a vietesítés elhangzásának milyen következményei vannak? A két szomókocsára áll ez, az egész. ezek mindegyiket szívesen, mindenképpen. Tehát ezek nem lehet szívesen, hogy a De a verse szerint nagyon egyszerű, tehát aki szemben vieti és szemben alkalmaz, ugye már a vietesítésnek a alkalmazása. Én már tisztában voltam a vietesítéssel, erről egy hónapra, amit elvéleti Offen, a bűnügyi távcsánál a eljárási törvény, ami azt jelenti, hogy a nem a törvény, minden hogy az a lényeg, a lényeg, illetve a lényeg, hogy a lényeg, hogy a lényeg, hogy a a tekinnek, szabad mit és Akkor mi a helyzet? szabadon a döntés Akkor tudnánk-e, a döntés uh, Ahogy a ahogy ez, ahogy ez, ahogy ez, ahogy ez, ahogy ez, ahogy hogy ahogy ez, ahogy a legtöbbet forint a magyar minetiknél, de viszont nyilvánvalóan a magyarokban a legtöbbet lefoglaltuk a kínaiaknál. Ilyen a júpoló szabály következtében a kínai nép egyenlő mert a magyarokonál minden hogy a magyarokonál a a gyűjtény nyilatkozott állíteni a az a tehát a hogy a a én a a mindenki már akik nem tudnak ezt, akik nem tudják, hogy mi vagyunk az, a nem tudják, hogy mi tehát az, akik nem hogy a vagyunk az, akik nem tudják, a, a mi az, Szerelési állapotosítás. Azért van, azart, ezt az a működés, ezt az is nem a házibiótól találsz, de valami egy kicsit. A telefonon volt, nem a hogy a házban, hogy hogy a a házban, a házban, hogy a házban, a a hogy hogy a hogy a hogy a a a kimenőségére. Amíg én nem tudom az özveg ellenek haladhatóságot, ugye rá, mert hogy a kettő, nyilván már nem akarok gondolkodni a fiatalokkal, ott áll, hogy először szóval egyik más. Még annak először is először is először is először a proposta relativa a ele é a seguinte. Eh, a a seguinte. A avaliação, a avaliação, a a avaliação, a a e és hát én akár, ami az hát esetleg egy-egy szó szükségületzetik tárgyalásról, túlására nem az és, nem is tudom, hogy nem eljárás tehát két kódja, számítás tehát a miénk az, alapján, a dátum, vagy pedig a hogy van, én a hogy a kúszásért kiderült, hogy a dátum, hogy a kúszásért kiderült, hogy hogy a hogy a a kúszásért hogy a hogy rendben hajának népben, akkor megfelel a fordában, hogy jóvá, mert annyi hogy alapjó hatályozó foglalni, az Az nem az, az hogy a részben, hanem a között Egyesség megszállodása, de a fordályos szabályozása lehetőségek. Mit oda lesz, hogy keresni, <Sz> hogy nem, kell elni, nem hogy mit hogy a polgári monéterét, de nagyjából hasonló a pillanat, amikor nekem az a szoba foltja van az, tetején, egy kicsit egy különben <move> és piróta volt a a tárgyat, a törlőmintát széles körben elterelt ötödik millió a hogy a tehát lehetne egy kicsit ne ha ilyen az nem lényeg, az, hogy egy kell elmenni, de a lehetőszerűszerűs változtató eljárásban egy Az a tipikus olyan garánti határodat az egyesműködik, alap, amelyen önálló jól a határodatban a A felemelés, a második fel a külfévi jogszabályok a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a szabályok a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a a szabályok előnyére, a szabályok előnyére, a szabályok a a a esetekben ez, ez eh, igazolható, az a lényegből, hogy az az, be, tehát, az e, a, a tehát a szemköveket már a A van a beteküntés, tehát az eskóval, amikor hogy a beteküntésben a és szabályok szerint történik. A szabályok alapján a szabályok a szabályok alapján a szabályok a szabályok alapján a a a úgyhogy, akkor hogy a szóbeli, hát, hogy mi a az a szóbeli, hogy hogy hogy a szóbeli, de a motorosok, én a a motorosra Ez hogy a a a a a tulajdonképpen az egyesült jóváhagyása, a jegyzőkönyv foglalkoztatás, a jegyzőkönyv kérdések esetében, a hogy a nem különnek, akkor első tokó a, Semmi nem a Egyet, akkor kéne a jegyzőkönyv, hogy a főleg a a főleg a főleg a főleg a főleg a főleg a főleg a főleg a főleg a a a Eljárási a másik nagy patagónia Egy gondoljuk, egy ilyen hogy van egy eljárási határozat, ami önálló erre említettem a matagot tudottam az a másik nagy az hogy is, hogy amikor is önállóan nem állam, a lényegű öntőszerűen lehet, roható cafe roható csárdaiban látható. Lejáratul, nem a Tehát a folyamatot, nem a folyamatot, és nem fogadható <marsz1> <sér> e el, a folyamatot, és ha ez nem a ez nem a folyamatot, és nem a a nem hogy a hogy a kis életünkben, és a kis életünkben, a hogy a kis életünkben, hogy a kis életünkben, hogy a kis életünkben, hogy a kis életünkben, hogy a kis hogy a kis hogy a kis hogy a kis életünkben, hogy a hogy a kis hogy a kis Vagyok, hogy mondjuk, hogy a annyi segített, hogy annak idején a dolgok, a a a az hogy jó, kérdés, a törvény az ember nem hogy a törvény az nem hogy a dolgok, hogyha az a dolgok, az a dolgok, hogy a dolgok, hogyha az a a az nem a a az mondtam, van -e, a fota, és a dolgoki fota, azaz a szervezeti ágazatirányas fotokorábbi fota. Aztán aztán, az donosz nincs, az csak Az úgymond egy kis nagyobb, hogy egy kis kis hogy egy hogy egy kis nagyobb, hogy egy hogy a magát nagyon jó, hogy vonatkozásában ha ezt a hátvonatokat a bírósági felügyításoknál négy akarjuk akkor azzal a bírósági hogy, az hogy a a körvényes életében a a személytől a a személytől a személytől a személytől a a személytől a a személytől a személytől a hogy a érjel, hogy a úgy fogják kezelni, hogy a vírusoknak eljáraszabb… <coughs> <Main terme> a, a, a, a a a a vírusoknak <önk> <hane> a a a Valóban egy oktavációk érdeklésével általában ügyedik, egy dolog. Tehát azt hiszem, hogy oktavációk érdeklésével És ezek alapján meg ö, tudom tényleg, szemlőd, a, a felügyelet, így és a bírótági felültvizság, illetve az ügyéni a többi robbordossal támulatodákra a felelta a érteségevel. Félául, hogy akár valamit, se kérságnál volt, szerintem túl magas. Tehát jobb tovált önmagában nem sért, mert ott hogy van, de egy eljárási kérságon az értelem, hogy segíti van, hogy a kérdés az, a az, hogy a kérdés az, a kérdés a kérdés az, hogy a az, hogy a kérdés az, a kérdés az, hogy a kérdés az, a kérdés az, a kérdés a kérdés az, hogy a kérdés az, hogy a hogy az, ami az alaki jogerő a megváltoztathat, míg az annak, annak jogerül a megváltozott a hatatlanságot jelenti a gyakorlatban. Na, ami nagyon a jogjegő, szóval én akar, én akar, én nem érdekes a jogerő szempontjából, illetve megnézted, hogy nem legyenek érdekel. A helyzet kicsit furcsa azért, mert maga a törvény se van nem használják az alapító mennő jogerő. Egyetén, hanem általában jogerőt illetve a végalakítás kérdését, változó, de az de bár, értek, hogy a végalakítás kérdését, a végalakítás kérdését, a végalakítás a végalakítás kérdését, a végalakítás kérdését, a végalakítás kérdését, a a végalakításét, a itt a végalakításét, a végalakításét, a végalakításét, a végalakításét, a végalakításét, a végalakításét, a végalakításét, a a végalakításét, a a a végalakításét, a a Uh, elmondani. ez az egyik az, hogy maga a törvény megmondja azt, hogy milyen jogolgózatokkal lehet élni és hamálattól értamattól bezálló a törv, másik pedig az, hogy ezeket a jogolgózatoknak meghatározott határigől belül lehet igénybe venni. Ezzel a két megoldással próbál a törvény operálni, hogy alakul az ötényes határigatot bevezetnek. Az más kérdést, hogy én ugye bár elmondani, hogy ugye a másik érvelem, bár a miénk szerint a különösebb érdeklődésünk miatt, de hát, amúgy, hát, de a de hát, de hát, de hát, de a de hát, de hát, de hát, de hát, de hát, de Azonban az ügyekben állami igazgatási eljárás is takarban, elérhető a nagyjogi előtt. Több ügyben viszont ugye változott, de a bíróság által, és a bíróságnak van egy olyan jogköre, hogy nem csak a hatájn az ügyű hanem megváltozhat a hosszú felsorolást a esetben a közigazgatási eldöntését megváltozhatja. És még azt is meg lehet a, a kétfokú bírói eljárást. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez a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 Megváltoztathatatlan sem a kutányodára. kell hatálig eljárásban. Tehát inkább kicsit Lökése, hogy fogja, hogy kell útfoglás, a különbözésre tud fogja a kevességet, tehát mi orvosítás, útfoglalások a szépen a második része, tehát én erről tudom, nem beszélek két van, mindenki nagyobb úgy az egyik, amikor az a együkség, amikor jutott, a tegnap minyát együtt esemhez betelező a második tehát ha megállapítom, hogy jó szállás, hogy határosan akkor mobilálom el, sem érgyesen, akkor együtt betelezői ha van jó. Mostanában nem szóltam. Ó, ó. És jó. van nem hogy Ó, ó. És jó. Mostanában nem szóltam. És jó. jó. És nem a mi kormányunk a kormányunk, a kormányunk, a a kormányunk, a kormányunk, a kormányunk, a kormányunk, a a kormányunk, a kormányunk, a egy a a kormányunk, a a kormányunk, a a Áll, van, az önkormányzatokra, a hatósági államigazgatási ügyek esetében gyakorlatilag teljes egészében a köztársaságban egyéb pedig a e, terveket létrehozó, illetve azoknak a működését meghatározó a működési központot állított a törvény rendeletek, a törvények, illetve a törvények, saját, a törvények, a törvények, a törvények, illetve a a mert minden 80-án a igen. De az a másik, amit adoszat, a nyugalmazati témakör és önkormányzati kapcsolatok, mert ez egy a fontosat, az az önkormányzati törvény elvezetett egy új, a tagói azt mondja, hogy önkormányzati hatóságok. Ezáltal a hatóságügyek a kerültek, nemzetesen államodozatási hatóságok és önkormányzati hatóságok. A börtönmárknak a lakosság egyenlően a jogorvosnak, illetve ott a villámászterület, illetve a képviselődés, illetve a polgármester, is a bizottság, a polgármester illetve a a villámászterület, illetve a villámászterület, illetve a villámászterület, a a a a villámászterület, nem a villámászterület, a úgy Tú a túlaladóképpen itt régen, hogy már úgy változott, ez egy licséskontból érkezés, ez is túlaladóképpen bár az Alkormánybíróságon túló törvény a normakontroll, ezért az a az óvás az eljövő keverés alkat. a már az Alkormánybíróságon olyan a tényleg az Alkormánybíróságon történt. De megküntjük egy és a vagy akár mi is újabb dolgot, akár a ahogy én is, a én is, ahogy én is, ahogy én is, ahogy is, ahogy én a nem képes a világnak de sok törvényben, mert hogy amikor jó ötletek jó. Én most ezt nem néztem, de van egy ható határidőnál, három három évvel, három az három évvel, három évvel, a évvel, nem, tehát nem a hárat főmodell, amit a világos kialakítási langoltája, a, tárfa, a és a németemvózás. Tehát a történelemik dolgok, egyébként. Azért a modern intézmény akkor sajátosan alakult. Három-hényének dolgot kívánok elkegyeztem a, a felvelet azon másik részének, tehát a modern határos, az elégyújtuk. Ez egyik. Az 1189-ényi alkotmányújtosítás, ugyebár amely tanulás haludulát foglal magába a második bekezdi és mondja azt, hogy a bíróság energiányi gyűjtetás kaptálatok a körülményességét, tehát a egy ez után következő lesz, tudok, a következő lépés lesz, hogy a 1990 végén megszületett a alkotmány bírósági döntés, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Inkább a lényegéppen tudni azt, hogy az 72. törvénynek a 83. Hmm. Törvény. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. a 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. és 91. a 91. és 91. és a kormány 91. a 91 de 91 év múlisában megszületett a törvény, ami erről és ebből a és ebből a meg a felügyisnál, nagyon szüvesen elmondanám, de nem mondom, hogy 91 évig 26-ig Tulajdonképpen három törvény gondosítása, a bíróságot hoztunk a a a fogadért van, a szekcióban, a a a a a a a a a a a a a tapasztalatokból jutott már kimerítettem, vagy pedig kizárta, mi dorosok. Csakosan programit a az a határosok és a jelenleg, az egész a foglalkozás életében sokat lehet volna beszélni Hát csak meg kell tudni fogalmazni Ami esetleg, nem Végigalhatató azok valami van egy változás, azt hogy a másodfakú hatálogatnak a jogerőt jól, jog jogerenék végre a legfagyósággal elvált egymástól. ez a tisztelt, a úgy, azt mondja, hogy a másodfakú hatálogat a és úgy fogalmat, utána, a jogerés hatálogat végigalható, figyelj el a végigossági útra előtt előtt előtt előtt előtt a előtt előtt a, a a Benne a Nem tudjuk, hogy miért. Ó, nem tudjuk, hogy hogy. miért. nem Hát nem ő, hogy a minden, a magzámlálkozásokat, a magzámlálkozásokat, a a magzámlálkozásokat, a, a magzámlálkozókat, mondjuk, magzámlálkozókat, a magzámlálkozókat, a a Seattle a magzámlálkozókat, a magzámlálkozókat, a Egy -egy, Szeret, yazat, a között, de a kormányoknak össze törvények a a törvényeknek a törvényeknek a 내가atsu. a törvényeknek a törvényeknek a a törvényeknek a törvényeknek a a törvényeknek a a törvényeknek a a a törvényeknek a a törvényeknek a törvényeknek a törvényeknek a törvényeknek a törvényeknek azt hogy a olyan, hogy nem kell, akik a választóknak. Nem túl valamely a légyavarási a a a nem is Hát, hogy hogy egy És, jelent, és, jelent, és, jelent, és jelent, jelent, jelent, nem, a nem, ha nem, akkor hogy a ha nem, ez akkor a legfontosabb. És ha nem, a És a legfontosabb. a nem,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 nagyon e e, a nagyon sokkal múlni ki, mert azt a lukányosan. Én, ha idején, én úgy szépen a és a vannakról be. bent, uh, hogy mi a tagás, hogy a a Nem tudom hogy üdvőt nyugni vele. Nagyon a felelősséget, a kinnáról, a gyókortosítatnak rá, csak odalok hogy ott róla, a helyi és tényleg, hogy én szakaszokat mondhattam elépés, kuget kívül és azon a képzés, onnan kezdődés, stb, hogy bölgén, tudom, képzel, én nagyon képpen nem tudom, hogy lennék, nem elég a törvényben, mert ahhoz képest egy kicsit bent a törvénytálni. Itt az a szépen, megvan minden tudom, a itt nem lehethető <kül> Hát, 29-es kérdében büntetés intézkedés, hogy ugye már valamikban e, az volt, hogy gyűlthetési intézkedések, a felül a gyűlthetési intézkedések, tehát a helyes megoldásnál, ezzel utalunk találkozott elzállása, e, így van, így van, így, az ő vővőzetés, mert e, kifejezetten a végzőság, intézmény, ez mindenek elvédett bevárása esetén, hát várjuk a konnervárása. Ha beváltam, hogy nem lehet, hogy a garányban a gyűlthetésben, ami lényeges az, hogy eljött a rendelet a szememegyeket képződett, hogy más a régi találkozik a 3,000-kort határára a rendelet. a mintetésében és azért gondoljuk, van arra a kényságnál, hogy van egy felképpi át, az úrvost a kényságnál, amiben a helyre, hogy egy képessége, hogy tovább is Az a az a nem másik. Tehát ennyi, a a Eljárás szugam, alapjára, mit annak érkemmel, ezek ugye nem nagyon lehet rájönni, mert és milyen ellen van adott válható eljárásra, a beszélésének Az eljáró hatóságok, az eljárás személyek, részben megváltozották a hatásfői törvények a rendelkezései alapjának forterűsítésnek előtt ez, amely érted, ez a megnevezésekben történtek változások, tehát az önkormányhoz, itt szabálysérzési hatóságok, akkor a miatt eljáró egyéb szervek, akkor ott itt a kívfogalmat, hogy állapélye, működjük munkahogy kréteni, bőkeidő, stb. De hogy nem a a végig közából állapélyezt, hogy milyen változások jelösszett. De hogy a másik, hogy a Taványzói Törvény ebből a fenntőről a Hát, igen, igen, igen. a egy jó. legtöbb Az is van. Én Én is van. A Egyszerűen és ebben sem történt változás, tudom, hogy nem 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 a 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 a a a és a igen, amikor a és a egyáltalán meg, a deratív és előadása teljes mind a kettő, de mondjuk az ufogén különböző különböző óriási változáson nem keresztüljük át. Most a több hatalomként, ugye jogalkozás és jogalkalmazás útján van hatása az államigatkatásnak az igazdaságra, így a tulajdonosi beavatkozás, hogy a tulajdonképpen a tulajdonosi igazkatás jelent ki, illetve az ötletlen tulajdonosi felékezésége. Ezeket kell tulajdonképpen nagyik olyan rendelkezők, amikor a kérdése fel kérdés felképülünk. E, tehát a jogalkotás, jogalkalmazás tulajdonképpen egyszerűen végigvezethető, hát ez mind a kessélyével. A gazdasága vonalkozó jogalkotás Ön történik. Tehát ezzel a jogalkalmazás történik. Egyedi aktusok szintén jelentkeznek a gazdasági ilyenításának, tehát a gazdasági vonalkozás is Állami központok engedélyeket a korlátozások, Ilyen esetben a jogalkalmazás célra is értek itt, illetve csak arra, hogy a társas vállalkozás, a cím, a cím, a a cím, a a cím, a cím, a cím, a cím, a a a csak a cím, másik édes, a édes, a másik édes, amikor dolgozol, de aztán a dolgozni, hogy a dolgozni, de egyébként a, a THERE, ez már érdekes mert a államnak a válogatni a dolgozó, hát vál a dolgozó, a folyamatosan a vállalat a dolgozó, a a dolgozó, a a dolgozó, a dolgozó, a dolgozó, a dolgozó, a dolgozó, a dolgozó, a dolgozó, általában a a Formában, azonban. A társaságok esetében nagyon sok van a társaság ilyenkor, ami az állami tulajdonos feletnek, tehát többség állami tulajdonos van adott társaságon, nagyon sok a szép társaságnál. Például tehát ilyenkor van minden tulajdonos igazán, tulajdonos irányítási jogosítvány, amelyebből állam gyakorolt, hogy a közhatalombi jogotálban történik, az, az, az más kérdés, hogy erre egy sajátos szervezeti rendszer. Akkor so, hogy uh, a valami de másrészt pedig a társadalom, a a társadalmi de más, a más, más, a más, tehát ennek más, az más, más, más, a más, más, más, A a szépen! Az új részmény társaságban. Az új részmény társaságban. Az új részmény társaságban. Az új részmény társaságban. Az új a törvényeket, amiket a számára érjük Kicsit át kell most lehetne nem? Szabaj, nem. A különben a különben a különben a különben. Másrészt pedig a lebás, amikor mindig kell kapcsolni, azok a terveknek a tervékenysége, annak az a terveknek a tervékenysége, amelyek állapodási szikusú terveknek műsülnek, államidottatási jogiér döntéseket fognak például a versenyilvata átokat. Tehát tipikusan államidottatási a lehetnek ügyesület, és a döntéseik a az államidottatási jogiérsére műröntés. Most tudom mennyi, a fényeket. Hát én tudom kívagni, hogy annyit tudom, hogy akkor van egy Egyébként, hogy megmondom, hogy meg lehetünk, hogy hogy valójának a teszélybe ezt a Hónap után napai tagadatról elszólva egy adagolás, én mondom Jó, az meg kellett. Erről lesz a különböző, Jó, Ennyi vállalkozás hogy kihetők semmit Többé, tálalik, úgy, a a, nyújtás, vagy a, eset, a tálalik, és ez, hogy magában foglalja. magában foglalja. De, hogy hogy magában foglalja. De, hogy hogy én azt mondtam, két áron ott szabálynak az előzétenek ügyfélyes, tehát építési törvény, 64 ég, 30 ég. Tehát az elsősorban, amire figyelni kell az építési törvény, a, és tudni kell belőle, az a rendetési tervek. Jó. Yeah. De mi kell nottanálni, hogy előadások, amiben jó. Igen, annyira a laukat. Az jó, már lehetne akkor már, Én már Hát Már voltak egyébként. Nem, nem lényeg. volt a Nem volt Minig a reformálás. a reformálás. Nem volt. Nem volt. volt. volt. A a régi nagyon jó, tehát jelent nem lesz. figyeljük, ez is, tehát a törvény, már terörénybe utána a hatósági tevékenység. Ugye várják két irányba kell mondani tehát a hatósági engelélyek irányába, illetve a hatósági elvörözési és akkor amikor a hatóság engedélyezés, akkor nyilván előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, hogy előbb, di al lei da angelina per venire a parlare con lei poi ho detto venera saluto la procedura a a Aminek én választom a az, akinek és a az építés És akkor itt van egy szervezet, ami múljára van az építési hivatal. Építési, egy már szervezet? építési hivatal. építési hivatal. Most se tetszett. Volt, a megyékfélé, hogy megtegye valamit. Valami területé, valamit. Ez az a a megyékfélé, a magiságoknak, a Ezekről már beszélünk. Tehát az új definícióról, akkor a kátranítású szabályról, műszerűen a mondat idején. Akkor a kisejtítási kényokról, s a kisejtítás. Ami, hogy az 89-t leszületkezett változás, a tulajdonképpen mindig, ha elmondhatnak, jó valósnak jelenti ennek a megváltozással kisejtítés azt a próbka szállalóban tartott estei is ugyénnek tudnak. Mi van igen tudni, tudni, hogy ma kedd, és ez is <sum> hogy szép szokásom volt, <hört> de én is mindig hogy szokásom volt, de én is a szép szokásom a én is mindig én is mindig szép szokásom volt, hogy én is volt, is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 én is töműmű, is tömű, is a minisztről, is a, a légi vannak hatás, van, Gőrgy, Gőrgy, Gőrgy. Gőrgy. E a tárgyatán, ide idején már könyvetezére Györgény, a A készságot tekintetében mindig elmegyek, említettem az a x a nem változott, Ami lényegesen változott, de már azon is biztos, a, a, a terveket. Tehát én már biztos hogy nem tudok arról, amit megerősítettem, az a környezetvédelmi felügyelőség, környezetvédelmi felügyelőség, nemzeti valaki nem volt nem volt nyilván, nem volt nem volt nyilván, nem a <tos> rivá, és mindegyik tőfejezett mindig nagy lázom, és megmondja hogy annak, hogy, hogy azon lejött a lájukat, de ha megvan ez az előadás, a lázom az itt szeretnék már az itt elmányzat. ha valaki osztabályokon halló, semmi nem száll, tehát lázom azt, csak kicsit lehetett, ha a a akkor sokkal De én, én azt sem látom, hogy valamit, hogy én maradok hop kibetem nem tékered. Te ott találtad, hogy nem vagy no. <tont> a hogy ez <P> no. <tont> a hogy a nem a maga, hogy a maga, de a maga, hogy a maga, a maga, de a a ez -re és ezzel módosítások Ami érdekes egyéb, az, hogy a tulajdon, a tulajdonáló, a Két törvénynek köszönhető a az a törvénynek a tulajdonáló, a rávása, lefél, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdon a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a a tulajdonáló, a a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a tulajdonáló, a a korábban a személyen önkormányban a tulajdonához évre. a lakás típusok hogy most megférjük jár, mert már a dominás kategória, mert tovább is hogy a vállalkozói lakás, a dolgások lakások, és a konzolatában a kritikus van, az a barácsék nem állami tulajdon, hanem önkormányzati tulajdon, önkormányzati igényjogosultság, ugye bár nem is mondjuk, hogy utalnak már akár lakásigérvényeket sem érdemes de az igényjogosultságnak a jogszabályi általán, a tehát van egy a a kormányok, a térnyelvezet, illetve a helyi tanácsadó, a és a kultúrák, a társadalmak, a a a lakásokat, a igény és kíncsalás. Nem tudom, hogy a kíncsalás. Nem tudom, hogy a kíncsalás, a kíncsalás, a kíncsalás, a kíncsalás, a a kíncsalás, a a kíncsalás, a a a a a a a a a a a a jó, hogy a ah, a szabály megkérik, ha van, ha van, ha van, ha van, ha van, ha van, ha van, ha van, ha van, ha van, ha A ha és ha van, ha valamikor egy olyan nemesét az in jó. Lehet itt napokadon, és akkor. és a mi godtál az adatmenetről. Önnek a villamitás omeny. A villamitás az öt csoport a kezdőiknak. Ez már egy hányikattól ideig ott kell lenni mindenhol. Nem ez tudott. a, ami a Nagyon, Nagyon jó, mert a bh a bh a BH-tálla, a bh hogy a bh a BH-tálla, a BH-tálla, a BH-tálla, a bh a BH-tálla, a a a a a a a az a lényeg kérdés olyan bolszabb a kérdés, irányítás és kötelezet. Irányításban. Egyszerűen nem más, mint egy bogorban felsorolás, és abból a félban, hogy minden jobban tervezik a fejlődésnek, akár nem is a jövő, de. de azt jelenti, hogy a honvédelmi törvény a második feladatban az országgyűlések, a, a, a köztársaság elnak, a kormánynak, a honvédelmi bizottságnak, a honvédelmi műszer és a magyar romédsék paracsonkán, ami hogy Nem mondom, hogy teljes szárkázalékos pontosággal, mert nem mondom, hogy a bármilyen szám van de egyszerűen nem mindenki szervező a személyről, ahogy a mutányítási felékenységre a hogy én lányom, én lányom, én lányom, én lányom, én lányom, én lányom, én lányom, én lányom, én lányom, te szépen, nem. De végig kell azon mert az hati akkor lenni, hogy van a telezettség, akkor elmélet a televettség. Tehát minden egyes intézmény a törvények lényeges pár róla tó tudja. Tó tó. Tehát azt, hogy akkor a Csortalonai szolgálatól is külöli el, beintessen, tehát azt, hogy most már megváltozunk, hogy mennyi akar az időni, vagy ha minél érvedidek akkor. A különbség a különbség a különbség hát a különbség a különbség a különbség a hogy a a különbség a a különbség a a különbség a különbség a különbség a a